Are cineva o inimă de dat? Autor Dorina Niculce. Omul ei de foc, mânca fluturi de hârtie mov, și de fați ochii lui străluceau. Soare cu pumnii rotunzi, și nu asta voia, dar avea un măr, un loc de inimă, din care gustau zilnic dulceață copiii de nicăieri. Știe cineva un cântec de liniștit copiii care zac în umbre? Are cineva o inimă de dat? Omul de hârtie culegea umbre pe o faleză pustie Ca să le facă un adăpost copiilor Și îi hrănea cu fluturi albi-albaștri fați în acorduri de violină Noaptea dansa ca o nebună nu există oameni de foc, nici adăposturi pentru fluturi. Părea să strige raza ei de întuneric. Rama se întuneca. Autor, Dorina Neculce. Rama se întuneca. Des o lume, tabloul era gata, gata să se probușească în fâșii de zare albastră. Țipătul cocorilor vestea o albă primăvară cerească și ne îndepărtam de maluri, înotând la dreapta și la stânga, căutam cu brațele amorțite marginea coșmarului închis în noaptea polară. Se tulburau ochii țesuți în pânze mătăsoase, În fire de vise, în fire de ierburi crude, Crescute în ziduri ruinate, pustii, Și sufletul rupea lumină în două, Tot o rupea bucată cu bucată hrănind Limba clopotului, ce a clopotului, Ce-a început să bată, să bată, Și nu mai ținea cont de strigătul nopții. mai eu tac, tac și tac, și te aud cum bați cuie în fiecare talpă, pe când rama se întunecă, blestem de apă tulburată. Lectura Maia Martin